Nu lyssnar på Radio Länsman, den samhällskritiska om Ja, hej och hjärtligt välkomna ska ni vara våra lyssnare. Nu har det äntligen blivit dags för specialprogrammet som då skulle komma vid 1000 gilla på Facebook. Och vi hade ju lovat er något annorlunda och något annorlunda kommer ni att få. Och något annorlunda fick vi uppleva, eller vad säger du Konrad? Det kan man väl <laughs> ganska lugnt säga Tanken var att vi skulle ringa runt Ja, nu skulle vi faktiskt ringa runt i telefonen Vi har fixat så att vi kan göra det eh, Inte bara prata via Skype eh, Och då tänkte vi då som sagt en valspecial Och eh, vi tänkte ringa till Moderaterna Och till Socialdemokraterna Och Vänsterpartiet och eh, Miljöpartiet det här har tagit ganska mycket tid eftersom det största delen har i princip av tiden, det har gått åt till, ja nej men vi kopplar dit, ja vi kopplar dit, telefonsvarare, ja. upptaget, nej det går inte, nej jag kan inte, ja så vidare och så vidare och så vidare. Så att... många har ju även bett oss, ja ah, kan ni mejla frågorna och sådär och, och vi vet ju lite att det kommer ni märka också sen när ni hör intervjuerna att det, om, om man kollar upp Radio man vad det är för något så är det givetvis helt ointressant att vara med. Mm. Så de intervjuerna vi har lyckats få igenom är, är folk som helt enkelt inte vet vad Radio man är och inte haft möjlighet att kolla upp det så det här har ju varit ett av problemen då. Mm, för att de vill ju såklart helst kanske inte medverka i en radio som inte tycker precis dem, som de som det brukar vara i Sverige. Men vi bestämde tidigt här att man kan göra på andra sätt, man behöver ju till exempel inte presentera sig som just Radiolänsman, men vi valde att i, all, i alla fall utom ett vara ärliga och prova det, den, mm. den taktiken om man säger så, men Ja, det var ju inte så framgångsrikt helt enkelt. Nej. Nej, det var ju, vi kan säga till att börja med då så skulle du själv i det här samtalet då ringa Moderaterna mm. eh, och det till vår förvåning och då bådade det ju gott för detta program men det gick ju faktiskt bra. Och nu tänkte jag att vi skulle då ta och lyssna på när Konrad pratade med just Moderaterna då. Så det är väl ingenting att vänta på utan vi går direkt till Moderaterna. Johan Westerlund. Hejsan hejsan, Conrad heter jag. Hej. Hej, jag ringer från en podcast som heter Radio Länsman Och vi håller på att göra en liten valspecial och vi ringer runt till alla partier och frågar lite frågor. Har du en stund över möjligen? Ja, ja. Vad bra. Um, det här med olika samarbetspartner och, och, och koalitioner och sådär, hur ställer sig Moderaterna till vilka ni kan tänka er att samarbeta med, men kanske mer intressant, vilka ni absolut inte vill samarbeta med? Jag kan säga så här att vi vill ju bilda regering mm. ihop med de övriga allianspartierna, mm. alltså Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Sen har vi sagt att i sakfrågor kan vi tänka oss att samarbeta med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Mm. Sen är det ju så att Miljöpartiet är ju mycket mer intresserade av att samarbeta i sakfrågor än vad Socialdemokraterna är. Och därför har det blivit så att vi har haft mer samarbete med dem. Men vi, vi har ingenting principiellt emot samarbete med Socialdemokraterna. Mm. Eh, jag skulle nog säga att Eh, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet lägger ju så långt ifrån varann geologiskt re, när det gäller helt rent grundläggande frågor. Mm. Så att där är det knappast aktuellt med något samarbete. Inte ens i, i, i, i liksom, frågan, är ni överens? Alltså nu ställer du mig därför att det blir ju så... I praktiken blir det ju så att är man ju överens så röstar man ju likadant. Men jag har väldigt svårt att tro att vi skulle sätta oss i några förhandlingar med dem. Nej, ja, just det. Sen var jag in här och kollade lite på er hemsida. Och jag har själv lite bakgrund inom Metall. Och där pratas det mycket om, om arbetskraftsinvandringen givetvis. Och många oroar sig då att, att ett liberalare regelverk kommer leda till lönedumpning. Vad, vad svarar ni de som oroar sig för det? Vi har väldigt svårt att tro att det, skulle, att det skulle bli på det sättet Därför att de ska ju ha vad säger, avtalsenliga löner i Sverige Precis som de som vad säger, är vad säger, infödda svenskar Så att, det är ju samma arbetsrättliga regler som gäller för vad säger, invandrad arbetskraft som mm. svensk alltså, Nu ser ingen risk med det alls om man säger så Ja, alltså det, det, det ska ju i princip ställa samma regler. Mm. Det, det, det är inte så att man har, det, det är inte så att vi har någon sorts ekonomisk frizon för, för, för de som kommer som arbetskraftsinvandring. Nej, just det. Men äm, finns det en möjlighet, tror du, alltså att Moderaterna och Socialdemokraterna bildar regering tillsammans? För det hade ju varit på gränsen till, odemokratiskt då vill jag nästan säga, för jag tror många Moderater vill inte bilda regering med sossar och vice versa. Men skulle det kunna hända jag tror jag. Jag har svårt att se det som odemokratiskt. För en, en sån regering skulle ju företräda en väldigt stor del av svenska folket. Ja, okej. Okay. Odemokratiskt Eller... är ett ord som slängs runt mycket. Men, men du kanske för då menar att om man röstar. Ja, på Jag har fått en graf till exempel och, det får man ju alltid höra. Och det, ja, precis. Det, men, men vad jag skulle säga är att det, det som jag ser som, som faran med en sån regering. Det är ju att det, det, skulle bli, det skulle bli en helt handlingsförlamad regering. Den skulle ju ja. inte utträffa någonting. Nej. Därför att när man bildar en koalition så agerar, lägger man ju förslag i de frågor där man är överens. Och sen så brukar man lägga det övriga åt sidan. Mm. Och, och sen så får, får man försöka förhandla. Men vi och Socialdemokraterna har ju så olika uppfattning i så många frågor om hur Sverige skulle styras. Eh, men nu när vi ändå pratar lite om Sverigedemokraterna, vad tror du att deras, får man ändå säga, enorma framgångar beror på? Därför att de, de presenterar generaliseringar, lättfattliga lösningar och eh, det de säger skyller alltid på andra. Så att de som kan rösta på dem kan alltid tycka att... ja men. Det som jag inte gillar eller det som jag tycker är fel, beror på andra, och det är andras fel. De andra här, då menar jag inte att du menar invandringen då. Eller? Ja. ja. ja. ja och, och det här med invandring kommer ju bli vad man nu tycker om det. Det blir ju antagligen, en, en, eller det redan en, en valfråga. Um, vad har moderaterna här med, med integrationspolitik och migrationspolitik? Har ni några, några konkreta förändringar där? Uh, jag skulle vilja säga att alliansregeringen har genomfört förändringar. Och jag tusser ju inte säga om det är några ytterligare på gång. Jag har ju inte sett vårt valmanifest ännu. Vi har inte kommit med något ännu. Nej. Så att, det borde jag inte säga. Men jag skulle vilja påstå att det har sett åtskilliga förbättringar inom det området. Mm. Men än så kan jag inte säga nu. Jo, också, för det här blev kanske också en liten detalj då. Men, men igen, när jag var inne på er hemsida så läste jag något intressant från eh, 2010 just angående invandring och migration att 2010, även om du känner till det så började ni ställa försörjningskrav på invandrare som ville ta ut sina familjer det är det någonting du känner till? Ja, ja. Men det visar sig att det här tillämpas ju bara i en av fallen för det är väldigt många undantag från den här regeln Ja, är det här någonting ni, ni vill förändra? Ja, alltså, det, jag kan säga så här det här är ju en fråga där vi har en överenskommelse med Miljöpartiet Mm. Och eh, överenskommelser bryter man ju inte om, om man inte har åtminstone föregående förhandlingar. Alltså har man kommit överens så ska, så, så ska man ju hålla sina uppgörelser. Eh, sen, sen kan det ju tänkas, alltså jag säger inte att vi inte skulle vara beredda att, att säger, inled, inleda en ny förhandling, men det tror jag uppriktigt faktiskt inte säga. Det, det, det, det, men, men, men alltså vi har ju en uppgörelse. Och, och uppgörelser ska ju hållas. Uh, ja, vilken uppgörelse är det exakt du det pratar om? Det, alltså, vi, vi hade ju en uppgörelse med Miljöpartiet som gick ut på att papperslösa som vistas i Sverige skulle få rätt till vissa förmåner mot mm. att vi ställde vissa krav på sådana som tar hit anhöriga till, till Sverige. Som jag ser, har vi, tycker jag... Jag, jag tror inte att vi planerar att bryta den uppgörelsen. Nej, just det. Och då kanske den sista frågan här som jag kom på nu, ska se om jag kan formulera den. Eh, många, många statsvetare och så här menar ju att, att SDs framgångar beror ju på att de har liksom tagit patent på att vara kritiska mot invandring. Och, och menar att, att, för, att få, <coughs> för att få stopp på dem så borde till exempel Moderaterna då eh, gå tillbaka till sin hårdare linje som det kanske var förr. Eh, är det här någonting tror du, som ni skulle kunna tänka er att göra någonsin? Jag har svårt att se det i dagsläget, men, men, ja, nej, det, men jag skulle vilja påstå att vi har, vi har drivit rätt så länge en ganska konsekvent linje. Alltså det, det här att vi skulle ha någon, vara för någon sorts fri invandring, det är ju inte, det är inte sant. Många ringer ju hit och säger att ni öppna, har öppnat Sveriges gränser för alla människor som, som vill komma hit. Mm. Och när jag säger, nej men det har vi ju inte alls gjort. Vi har ju en, en reglerad invandring till Sverige. Ah, du pratar skit. Men, men det är ju så, va? det är inte bara för vem som helst att komma hit till Sverige. Utan det görs ju en prövning av Migrationsverket. Mm. Om man ska få uppehållstillstånd eller inte. Mm. Och det är inte, det är inte bara någon, någon barnlek att få det. Eh, men du Johan. Jag får tacka så jättemycket för mig. Det var väldigt trevligt samtal det här. Ja, för all del. Ja, nej men så lät det. Mycket trevlig kille som ni hörde och som ni lyssnare säkert tänkte på så var det ju inte direkt några skjutjärnsjournalistik här. Men det, det var också liksom medvetet för att jag misstänker att om man direkt ger sig på kritiska och kanske invandrarrelaterade frågor så får man bara luren i örat, helt enkelt. Så jag kände mig helt enkelt lite mjukt framme. Mm. Men sen var det ju så här då, under tiden jag tagit att spela in det här så släppte ju Reinfeldt den här atombomben, som ni säkert har hört. Kan man, kan man kalla den, ja. Ja, där han helt enkelt går ut och säger nästan helt rakt upp och ner att nu kommer invandringen kosta så mycket att det finns inget utrymme i de offentliga finanserna för någonting annat. Och han inte även om att vi ska dra ner ännu mer. Visst är det ganska lustigt kära lyssnare att de har ju alltid satt foliehattar på oss och de säger nej men du vad, vad pratar ni om det kostar ju inga pengar det är inga stora pengar det är inga stora nej. problem men oj helt plötsligt jo men det är ju min minsann väldigt dyrt det här och vi har inte råd att göra så mycket annat så det här var ju en helt ny strategi och jag kan ju verkligen säga att jag hoppas att det här fungerar till, eh, till Sverigedemokraternas ja. fördel verkligen. Um, ja, och det är liksom viktigt att han, han erkänner att det faktiskt kostar pengar. För då kanske man slipper ha den diskussionen varje gång. När man ska diskutera invandring med folk. Och då får man väl istället då... Och det kan jag tycka att det kanske inte ska vara en pengarfråga. Utan det ska väl kanske handla om det här. Öppna våra hjärtan. Det kan jag hålla med om. Men jag undrar hur mycket solidaritet har folk. Mm. Och kanske framförallt har de ingen solidaritet med, med, med pensionärerna och med de sjuka och sådär. Mm. Um, men i alla fall... det. Detta var ju så pass viktigt kände jag att jag ringde faktiskt upp Moderaterna igen men sa inte att jag ringde från Radio Länsman utan presenterade mig som privatperson som var lite förvirrad ville... ja jag ville helt enkelt veta vad var det Reinfeldt sa i det här talet egentligen. du fick jag prata om ytterligare en trevlig Moderat. Så hället det. Draterna Johan Karlsson. Eh, hejsan Johan Karlsson, Conrad jag. Du, jag kikade lite på din, din chefs presskonferens här som man höll den 16 augusti, där han ja. vet med öppna hjärtan och sådär. Ja, mm. Och jag har lyssnat på det några gånger nu och jag känner bara att jag vill nog prata med någon som kan förklara lite för mig vad det är han menar här egentligen. Kan det vara du tror du? Ja, jag kan ju försöka det här. Ja, för det låter ju väldigt mörkt det här. Och jag får ju känslan av att det är någonting han inte riktigt säger. Han pratar ju väldigt mycket om att det kommer komma väldigt stora tal flyktingar och så här. Vet du några siffror om detta? Alltså det där är ju prognoser. Alltså det Migrationsverket gör en prognos på att det ska komma 80 000 asylsökande mm. under 2015. Och vad hade vi verkligen med 14? Eh precis. Ja 80 ja det det bedöms bi 80 000 i år och 80 000 2015. Okej. Okay. det är en ökning med cirka 20 000 per år i förhållande till den senaste prognosen som vi hade alltså innan sommaren som kom i april. Okay. Men de förändras hela tiden och åt olika håll de här prognoserna också för det beror ju helt på vad som händer i, i världen så att säga. Så. Men är det Syrien då som, är, som står för ökningen? eller är det något Ja, det är i, i, i, i, i stor utsträckning de, de största grupperna just nu som har kommit under 2014 är Syrier och Eritreaner som, som har varit de största. Sen räknar man ju också med att det kan komma en större flyktingvåg från Irak också i just precis. här är jag, precis Och så pratar han ju då om, om jag vet inte jag, har inte, jag får ärligt talat säga att jag har inte har lyssnat på så himla många tal av Reinfeldt mm. här, men, men han pratar mm. ju väldigt mycket om liksom omfattande kostnader och att det liksom finns inget utrymme för, för, i, i offentliga finanser och så här att det här kommer kosta väldigt mycket då har vi några siffror på det också, eller? Ja, de, det vågar det får man nästan hänvisa till migrationslöshet det, det vågar vi inte uttala oss om än exakt hur, hur. Hur, hur de hur de kostnaderna kommer vara att vara. Så att, eh, jag kan jag, jag inte ge dig något och på det. Nej, okay. men, men tolkar jag Nej. honom rätt om, om han, han säger mer eller mindre så här det blir inga, inga tillskott till liksom sjukvård eller skola eller försvar eller så här Nej så, så, så, så hårt ska jag alltså försvaret är redan säkert att vi ska, vi ska göra ökade satsningar även inom skolan har vi har vi avsatt säkra satsningar för mer undervisningstid och mindre klasser så det de var de efter det. De gäller ändå Sen kommer alliansen komma med ett, med ett, med ett valmanifest Där vi mer specificerade Det kommer komma till slut. Okay. Där vi mer specificerade Exakt hur, hur, hur, hur de här satsningarna kommer göra Men det kan inte påverka mycket ja, Jag skrev ner här Jag på det flera gånger. Han säger att det blir så pass omfattande kostnader Att det blir ytterligare restriktioner I de offentliga finanserna alltså ytterligare restriktioner Det ska dras ner ännu mer nu då För att bekosta detta då antar jag eller alltså dras ner. Alltså, det är Sverige ska ju tillbaka till överskott i de offentliga finanserna. Mm. Samtidigt finns ju mycket så att alltså, sysselsättningen ökar och, och skatteintäkterna ökar också utifrån det. Så, att, så att det, finns, det, det, det, det får man också ha med i beräkningen att, att Sverige går ekonomiskt bättre än väldigt många andra länder i, i EU. Så att, jo, det gör vi absolut. Mm. Mm. Nej, för jag blev väldigt förvånad för vad vet du med att det med invandring kan ju kan vara en ganska känslig sak att prata om och ja, absolut, absolut. när det gäller eventuella kostnader. Och, och jag har väl upplevt att Reinfeldt inte har pratat om det här innan och mer har nästan pratat om, om invandringen som en slags vinst. Vet du varför? Ja, han... alltså, så här, det är ju väldigt som du säger själv, det är ju en väldigt komplex eh, eh, eh det företeelser, alltså migration är ju så mycket olika det är ju som, Allihandsbyggen har ju för som också är en stor, stor stor grupp migranter en annan stor grupp är människor som flyttar från andra EU-länder för att arbeta här, de har ju fler rörligheter med och så vidare, så att det, det är ju mer komplicerat än så, alltså det är klart att vi Eh, på många sätt i loppet så är det så att, att folk kommer att arbeta i Sverige och, och bidrar till vårt land. Det finns ju väldigt många som gör det också. Det är, också det är klart att ni är som för asylmottagande människor som flyr direkt från krig och förföljelse som vi tar emot, det är ju nästan alltid en kostnad i början. Ja, det måste det bli. Ja, precis. Ja, men det, det förstår vi nästan nu. Mm, jag tycker inte vi vi mörker, alltså mörker utan jag tycker det, det har, det finns, har funnits med i debatten hela tiden. Men däremot är det, inte det den enda aspekten av invandring, så att säga. Nej. Men kan man säga, kan man dra någon slags, det blir så jättegenerellt, men, men om vi säger invandringen som Sverige har haft sista, 10, 15 eller så 20 åren. Har det ju varit ett plus mm. eller minus för Sverige? Det vågar jag inte svara på. Nej, Jag tror inte man har gjort en sån uh, makrostudie på, på det sättet. Det är sättet, ju så, det, det det är... konstigt. För jag menar, det, det, så, man läser ju debattartiklar varje dag men ingen verkar ha något riktigt mm. stöd. Det är inte... Alltså är det ingen som har gjort en rejäl undersökning ingen som har svar på detta en gång för alla? Det gör ja, det. Så, men det är, det är svårt i och med att det handlar om det säger väldigt mycket människor som, som både flyttar in och ut Så Sverige av olika mm. anledningar. Alltså, det är ju en, en emigration från landet också. Alltså, det är människor som har rötter i andra länder som flyttar tillbaka mm. och svenskar som flyttar utomlands och så vidare. Så det, det påverkar ju också väldigt mycket. Mm. Så det är nog där, det kan nog bidra till. Men där får man nog nästan visa till de som alltså nationalekonomer och sånt som, ja, men men som forskar på det här. Är mm. Däremot det är det klart att Sverige har ju alltid varit beroende av invandring också för vår arbetsmarknad eller för för, för att vår vårt samhälle fungerar och det innan annan. Alltså vart det vart ja, du? allt allt alltså, så är det ju. folk har alltid rört sig välcensarna i. Ja ja precis. Mm. Mm. Nej jag vet mm. ja, men jag vet Volvo behövde ju på få... Ja, det var ju väldigt stor arbetsgivare i Sverige så. Men sen um, kan man ja det här kanske blir svårt men kan jag kan du typ mm. återberätta vad det var infällt sa i några meningar? Oh. Om du Ja några, alltså, några... Men jag menar, nu ska jag, alltså jag är, är ju ingen expert på passivsfrågor, men det han säger är ju att alltså, det, Migrationsverket gör ju alltid prognoser utifrån hur, hur, hur omvärlden ser ut i huvudsaket. Alltså, mm. Man beräknar på att de kommer söka syd i Sverige. Nu har vi sett en förvärring av situationen i världen. Det är, det är väldigt många människor som är på flykt, mm. framförallt i Mellanöstern. Och då ökar också trycket i Sverige för att, för att, för att, för att ta emot flyktingar och då ökar också kostnaderna. Så det skulle jag säga är... Men, okay. Det är inte förändrad politik så att säga, från svensk sida att vi skulle ha enlagt om migrationspolitiken och sagt att nu att, att det är andra grupper som ska komma hit, och så utan det är för att världen i övrigt har förändrats så att, säga. Så nice. att så att fler, fler har behov av att söka asyl. Men, men beror det här på några avtal har ingått då? Eller hur funkar det att, att trycket ökar? Vi kan inte, med ingen möjlighet, säga nej förstör det som. Ja, alltså, ytterst, så vi har ju ingått i en avtal om vad som är vilka grupper som har rätt att söka sig, alltså, vad asylskälen är. Och där har vi ett kängelsamarbete som ska fungera i hela, hela EU men som tyvärr inte fungerar överallt. Nej, för man Där ligger där, ja. mm. ja, där ligger ja, det regeringen för att påverka andra länder också så att, att, att, att ha ett större ansvar Ja, för man tänker ju till exempel Finland då Som inte tar något ansvar mm. alls nästan Eller vad man nu vill säga Det har de egentligen inte utan de, Men vi anser då att de inte fullt ut respektera Det asylsystem vi har Nej, Som vi ska ha i det Och det är ju det man jobbar för att påverka Just, men de bryter inte mot några regler liksom. Så. Ja, det, det, det, vi, vi, vi anser nog det från svensk sida alltså att, det yes, har, yes. att det följer de regler man ska, men det är ju kommissionen som har det ansvaret att påverka yes. liksom, det är gemensamma är ju frågor att påverka länder som inte, som inte implementerar lagstiftningen tillräckligt bra. Ja, nej men okej. Men man kan väl kanske sammanfatta det att det blir en del det blir lite tuffa tider framåt. Ja på det blir det så. Ja, precis. Det blir mycket fattiga krig i världen. Mm, mm. Ja, nej men då, jättebra. Du blev lite klara i alla fall. Eh, då tackar jag ja, för Ja, ah, det bra. Hej, hej. Hej. Ja, det var det samtalet. Och nu kommer vi till... Det här var ju riktigt lustigt. Sossarna är och har varit väldigt, väldigt länge ett jättestort parti, tyvärr, <coughs> får man väl ändå säga. Mm. Men nu är det ju så att de är ju, banne mig, helt omöjliga att få tag på- Eh, vi höll på och försökte hur många gånger som helst Och blev kopplade hit och dit Och så vidare, det här var ju det absolut svåraste Jag tror seriöst att vi Försökte bara till sossarna Ja, åtminstone drygt 40 gånger utan att överdriva Ja, och vi ska väl livsälla ärligt Ens namn säga, visst de var väldigt struliga Men, men de var också Väldigt noga där med att man ska maila först Och maila frågorna, och de ville även ringa upp Och det gick ju inte riktigt för vi, vi ringer från Skype sådär, mm. så det är väl kanske inte bara eh, sossarnas fel men, men vi trodde väl egentligen att man skulle bara ringa och skulle de säga har du lite frågor om vårt parti? Absolut, då kopplar jag dig till den här personen och så får vi ja, prata man, man tycker att det borde vara så eftersom ja. rent allmänna frågor så där, så jag, jag hade förberett frågor som rörde både föräldrarförsäkring och så var det även då genusfrågor i skolan och arbetslöshet och... De har ju ett mål att nå lägst arbetslöshet i EU fram till då år 2020. Och så skulle jag fråga lite då om de kanske skulle kunna tänka sig att flirta med Sverigedemokraternas väljare och komma med förslag och tillfälligt sänka invandringen då och fokusera på de som faktiskt är arbetslösa i Sverige som är närmare en halv miljon människor. Mm. Och sen var det en del andra saker då runt Sverigedemokraterna och att Stefan Löfven vill bryta blockpolitiken och... Och sådana saker så jag hade ju mig verkligen jobbat med de här frågorna men det blev ju inte riktigt så att jag fick fråga dem. Nej för vad hände efter, efter det delvis trevligt bemötande, delvis inte så trevligt så kom vi till slut fram till den här återvändsgränden. Hallå? Hej Jonas Johansson heter jag. Jag ringer från en poddradio som heter Radio Länsman. Det är en valspecial vi håller på med och undrar om du har tid med några frågor om Socialdemokraterna. Nej det är bra. Det är bra. Det okay. bra, hej. Ja, så där lät det då. Det blev väldigt kort. Och jag blev ja. väldigt förvånad. Och satte och undrade, Vad är det frågan om egentligen? Ja, jag trodde det här var något missförstånd. Att, att växeln helt enkelt hade kopplat lite fel. Så vi ringde upp igen. Och då lät det så här. David? Eh, hej, Konrad eh, heter jag. Jag ringer från Radio Länsman, en podcast. Ja, alltså, ni har redan ringt mig idag. jag har tackat nej. Eh, så... Okej, okay. vem ska vi prata med då? Uh... Ni, ni ska inte prata med någon alls. Vi kommer inte att medverka. Nej, nah, hey, hur kommer detta sig? Har du bra. Hur kommer detta sig? Ja, och det var ju här någonstans jag kände att uh, ja, men då skiter vi väl i det. Mm. Och den här personen får väl anta att Vet var du Länsman är Och vill absolut inte vara med Och, det, och jag, inte, jag, inte bara han Utan ingen av dem skulle ju minst han vara med tydlig. Precis, och jag kan väl i och för sig förstå det Jag tycker, det, jag tycker det synd och dumt Och tråkigt att det har blivit så För jag menar i någon slags frisk demokrati Så vill man gärna vara med eh, Folk som tycker annorlunda för att kunna försvara sig Och säga vad man själv tycker men, Och kanske men... övertyga våra lyssnare då ja. att det är de som faktiskt har rätt men precis, precis. Men man märkte ju det men direkt när jag ringde där och att vad heter det, han, det var ju så, det var ju direkt. Det var ju som att han kopplade direkt så det kan ju inte direkt ha varit något som var jättelångt i bakskan utan det var ju något han direkt visste då vad det var mm. Mm. och sen blev han då ytterligare upprörd då när Kondrad ringde. Mm. Så att, ja... med uh, Och det... Ja, det, det väl att ifrågasättas. Men uh. ja... Ja, men, men det, det kunde bli tvärre. Men! Alla var ju inte så här Korvia Vi hade ju faktiskt lite mer tur, eller hur? Ja, men vi hade ju först lite otur. Nu var det ju dags för vänstern då, som jag skulle försöka prata med. Och det var ju lite svårt där också, med att man inte kunde bli kopplad. Och vi fick hålla på och ringa runt det och sådär. Men till slut så fick jag tag på ett bekant namn som kanske är bekant för er också, Rosanna Dinamarca. Ni kanske minns henne från när det var det här med partiledare, Vänsterpartiet och så, att hon hade väl uttryckt någonting i stil med att det, inte, det borde inte vara en vit svensk man över 50. Men jag tänkte se i alla fall då om det gick att fråga henne lite, men, men det gick ju inte så bra som ni får höra nu. Hej, Jonas heter jag. Jag ringer från en internetbaserad poddradio min en andra Har du tid med några frågor, tror? Eh, nu på stopp, så alltså. Ja, det är inte... Jag tycker inte, jag sitter, inte... Jag sitter mycket tid att skriver en artikel någonstans. att jag är lite... Ja, nej, det, nej, om du är jätteupptagen, för annars så tar det väl kanske inte mer än 5-10 minuter. Okej. Okay. Ja. Um, ja, men vad gäller det då? Jag vet ja, inte riktigt vad du menar Nej, det gäller främst eh, Vänsterpartiets flyktingpolitik Som jag tänkte om du kunde utveckla lite närmare Och fråga först om att Ni står ju för en väldigt generös Och human flyktingpolitik Och vad är en generös och human flyktingpolitik Enligt er? Och då tycker jag nästan att vi ska ringa till Kristina höjd Som är vår eh, talersperson I de frågorna Okej, okay. ja, vad, vad har hon för nummer? Du gör inte det men ring till våra pressjour okay. så kan man hjälpa dig. Okej okay, men du gör det. Ja och så där var det ju verkligen inte ovanligt att det låter att nej det är nog bättre med den här eller den här eller den här ja. eller den här. Och, och jag menar visst jag, igen jag förstår att de vill förbereda sig och sådär och grejen är att jag, de hade jättegärna fått förbereda sig om, om vi inte då misstänkte att om vi skickar vilka vi är vad vi vill fråga om så kommer vi inte få möjlighet att prata. Nej det är ju det som är stora problemet. men samtidigt så tycker jag att Eh, Sådana som är erfarna och, och har varit med i leken länge och så här borde ändå kunna svara på vanliga allmänna frågor. Och vi har även gjort klart för eh, dem att är det någonting du känner att du inte kan svara på, då är det bara att passa på den så går vi vidare till nästa. Men trots det så har det varit så här och det var ju ytterst väldigt, väldigt tråkigt. Men sen var det ju så att vi fortsatte. Vi fortsatte att försöka ringa vänstern eh, mm. för att få svar på alla andra frågor då. Men inte heller det gick speciellt bra. Vi ville fråga då till exempel om eh, det här som man tycker är ganska upprörande, minst sagt att de anser att papperslösa och gömda, sådana som alltså vistas i landet eh, trots avvisningsbeslut, då bör få stärkta rättigheter på arbetsmarknaden. Mm -hmm. Och undra lite vad det är. Eh, och sen runt eh, det här hade varit riktigt intressant att få ett svar på eh, om man ser borgarna. Det är ju ändå vänsterns ärkefiender men nu finns ju Sverigedemokraterna med i leken och de lär ju vara ännu större fiender om de då skulle kunna samarbeta med borgarna för att kunna göra livet surt för Sverigedemokraterna och där kan man väl redan gissa att de antagligen skulle säga ja. Ja. Eh, så det var lite sådana här frågor men eh, efter många försök där också så gick det tyvärr inte. Men helt vill jag inte ge mig när det gällde vänstern för någonting som är väldigt aktuellt med dem nu precis eh, som det här Reinfeldt sa men att det var ju något större bomb än det här då, men det är ju hon Gunilla Kormwall från vänstern i Stockholm som även hon nu säger att eh, hon tycker att eh, S-Sverigedemokraternas valafischer Borde då stoppas i kollektivtrafiken Så jag slog en liten pling till henne För att höra hur hon tänkte Runt det här Så här lät det Gunilla Hej Gunilla, Jonas Johansson heter jag Jag ringer från en poddradio Som heter Radio Länsman Och jag har en liten fråga till dig Om det här med att du vill stoppa SDs affischkampanj i kollektivtrafiken Hur tänker du med det? Hur jag tänker med det. Ja. Jag tänker att vi har riktlinjer för den reklam som sitter upp och att den också omfattar de politiska partierna. Och att det som sitter upp i kollektivtrafiken inte ska vara stötande. Reklam och det här, den här reklamen har ju körts en gång tidigare och det var väldigt, väldigt många medborgare som blev, ja, kändes väldigt eh, svettat för heter det, ja. Men känns det inte då ja. som att man lite låter skurkarna vinna så att säga och att det blir odemokratiskt då om inte alla får göra sin röst hörd? Jo ja, men de får då göra sin röst hörd, de finansierar också kollektivtrafiken men, men man, man får inte, det handlar ju om, om, om några av deras affischer, det handlar ju inte om alla. Det Men jag, jag, några vad jag har sett så är det väl inget som är direkt så upprörande som det var. I Skåne var det väl det här med att stoppa stenkastningen mot bussarna och, och så. Det är väl ganska nej, logiskt? Alltså, nej, nej, nej alltså det, det som är upprörande det är två av affischerna. Eh, dels är det då eh, stoppade organiserade tiggeriet. Det var ju samma som för kollektivtrafiken här. Och det är ju då indirekt så vet vi allihopa att det handlar om de här mycket fattiga romerna som, som sitter med, med sina kaffemuggar utanför massor med affärer och sådär. Och det var även det som, som Sverigedemokraterna sa när det, det begav sig förra gången om det var till eller maj. Att det var också det att att man annonserade tunnelbanan. Det var ju att, ja, just hur många tunnelbaningångar. så det är den annonsen det handlar om. Och sen handlar det om annonsen med... Nu kommer jag inte ihåg när du ringer mig exakt vad det står- men det är någonting kring invandringen. Mm. Stoppa invandringen invandringar. Ja. Alltså det är de det Stoppa invandringen om. tror jag inte att det stod. Men det... Nej, det står inte. men det, Nej, men precis... Så ni känner inte då själva att det här organiserade tiggeriet Det har ju ändå, det måste ju säga att det har växt väldigt mycket nu på senare år ja, det, är, det, är, det är inte organiserat, alltså det finns ju statliga utredningar som är gjort på det Men det, det finns ju även, de, även de som säger att det är så att det finns Och, Ja men, men en, människor, kan på, människor kan påstå väldigt mycket Men de, de utredningar som har gjorts visar att det finns inga organiserade tiggeri Ja, det verkar gå lite fram och tillbaka. Men hur känner du personligen ja. runt men, det då? Men, så, så att det, så att det, det är de affischerna som är väldigt stötande. Och då ska man ju också veta att i vår kollektiva trafik så är det väldigt många personer också med invandrarbakgrund som, som jobbar där. Och därför har ju de tre, fyra fackliga organisationerna eh, begärt att just de här annonserna ska inte upp. Men däremot får ju naturligtvis Sverigedemokraterna på annat sätt de får väl annonseras som alla andra och ha sitt politiska budskap. Men ja, vi får väl ja. se hur det går med det. Men tack för att du svarade i alla fall då. Ja, bra. Ja, tack, hej. Hej. Ja, det blev inte så mycket mer pratande för mig då. Men vi har ju kvar Konrad och Miljöpartiet- och här hade du också tur, det var väl, om jag inte minns fel, var det inte första personen du kom till? Jo, alltså all cred till, ja men delvis Moderaterna, vi vet inte, kanske vi har haft otur och sådär. Men jag måste säga, både Moderaterna och Miljöpartiet gick ju bra direkt. Mm. Det var bara att ringa, och hej vi har lite frågor om er politik. Ja visst, så var de kopplat till en person som hade tid och verkade intresserad och sådär. Mm. Och även Miljöpartiet vill ju absolut uh, ge cred. Och jag menar, som ni, som ni vet, lyssnare, jag håller inte med Miljöpartiet så mycket om deras politik. Men jag tycker ändå att, alltså... Man får skilja på sak och person. Och den här personen jag pratade med var mycket trevlig och var verkligen intresserad av att... Berätta sin politik då Jag tycker väl personligen att jag inte fick så himla mycket Svar Men det kanske man inte kan förvänta sig eller, utan Nej, men här, här var det ju lite mer Om man säger ändå lite mer Svettiga frågor än det var till Moderaterna eller hur mm, mm, Men det var inte så svettiga svar Helt enkelt Nej. Men som sagt man hade givetvis kunnat pressa på det mer Men jag ville försöka få dem att om man säger, Försäga sig själva Och det gick väl ganska bra om Vi kan väl lyssna och se Miljöpartiet Elin hej Hejsan, hejsan. Konrad heter jag. Hej, hej. Du, ringer från en, en podcast, en internetradio som heter Radio Länsman Och vi mm. håller på att göra en liten specialare för våra lyssnare inför valet. Och ringer runt till alla partier och ställer lite frågor. Mm. Har du någon med lite allmän kännedom om Miljöpartiets politik som man skulle kunna prata med? Ja, jag allvarligt talat så tror jag att jag kan vara den bästa personen. Nej, men vad bra. <laughs> uh, nu är jag ju tjänsteperson, så det beror ju på... Jo. Jag känner sig person på, på riksnivå. Så det beror på vilken nivå du vill ställa frågorna på. Ja men precis. Nej, men jag, jag säger till dig som jag sagt till de andra vi har pratat med att svara på det du känner att du kan svara på. Annars är det bara att passa helt enkelt. Mm, Okej. Okay. Ja, men det är jag undrar, Så länge som inte är landstingsfrågor eller kommunala eller och så, så, så är det är det här så... mer allmänt eh, Okej, okay, perfekt. Så, ja, vi, vi, vi börjar helt enkelt så får vi se hur det går. Vilka partier vill ni absolut inte samarbeta med om det finns några sådana? Ja, alltså att samarbeta med Sverigedemokraterna skulle för oss vara en omöjlighet eftersom att eh, både de och vi har målat ut varandra som, som, eh, som varandras motsatser i, i våra jättefrågor kring migration. Mm. Så där, där är det väl liksom sagt vad det det man ska det? säga. Naha, just det. Jo det är ju en, vi har ju en ganska livlig så kallad genusdebatt i Sverige här, um, hur, hur, och det här har ju kommit in delvis i skolorna, och så där. hur ser Miljöpartiet på detta, vill, vill ni ha en mer genusinriktad uh, utbildning till exempel, um, ja hur ställer ni det till genus helt enkelt, så har jag skrivit som fråga Vi jag antar att du syftar på genuspedagogik, ja, precis. Eller, eller genus, eller vad ska jag säga, någon form av normkritik sådär mm. um, i Miljöpartiet ser absolut positivt på att man lyfter, lyfter in mer eh, genuskritisk pedagogik i, i lärarutbildningen. Och så där. För idag ser vi att eh, barn blir väldigt olika behandlade i skolan, då, som, som du tog som exempel. Eh, mm. Och att det får väldigt stora konsekvenser för hur det går för, för eleverna. När, både när det, när det gäller sociala, men också hur man presterar rent, rent eh, betygsmässigt eller med resultat. Mm. Eh, det finns eh, normer som säger att tjejer ska ska vara snälla, tysta, prestera och, och också vara väldigt lyckade inom både skolan, fritiden, utseendemässigt och så vidare. Mm. Och det här gör att, att tjejer kanske på pappret ser ut att det går väldigt bra för dem men i praktiken så är det väldigt många som utvecklar destruktiva beteenden som inte värderar sig själva, som, som får väldigt mycket stor psykisk ohälsa och det här är ju livsfarligt för dem. Om en 14-åring mår dåligt idag och överpresterar, hur blir det för den sen i arbetslivet eller med familjen och så vidare? Så det, där ser vi jättestora problem med, med tjejers ohälsa. Mm. När det gäller hur killar eh, förväntas bete sig i skolan så ser vi jättestora problem med att det finns eh, normer som säger att man inte ska plugga eller vara still och tyst. Och att det sociala värderas väldigt mycket högre än själva prestationen. Och det här får ju också konsekvenser för, för eh, framtiden. När många unga killar kanske inte kan börja gymnasieskolan och de flesta jobben kräver gymnasiekompetens idag så ser vi en jättestor risk att, att det blir människor som hamnar väldigt, väldigt långt från arbetsmarknaden. Så det är eh, några av de sakerna som vi tror att en, en mer genusmedveten eh, pedagogik skulle kunna lyfta fram och eh, att eh, lärarna får verktyg att kunna behandla eleverna på ett ett mer likt sätt, men också att man kan lyfta upp de tendenserna som man ser att oj, generellt sett håller tjejerna på att få de här problemen, eller killarna får de här problemen eller de som är uppvuxna i det här området, eller vad nu må vara för bakgrund. Att man liksom kan, kan ta det här uppdraget som lärarna och skolan har att ge mer jämlika villkor på, på allvar. Men då måste också lärarna få, få verktyg till att kunna göra det. Mm -hmm. Ja, jag förstår. Ta det här med en salt, givetvis. Men du, du vet ju mm. såklart Åsa Ronsons tal där hon mm. gav sig på just vita heterosexuella mm. män. Ska vi se, ska man ställa en bra fråga? Jo, men vi ställer den på lite på skoj. Eh, hatar, <laughs> nej, men, hatar Miljöpartiet vita heterosexuella medelålders män? Absolut inte. Men jag tycker det är lite farligt att man aldrig pratar om strukturer. Eh, och vi måste lyfta fram vilka det är som tjänar på dagens system för att också kunna också kunna bredda politiken. Mm. Den kritiken som vi har fått in har framförallt varit eh, människor som aldrig tidigare har upplevt sig tillhöra en kategori människor. Eh, jag fick ett telefonsamtal från en man som ringde in och sa jag har aldrig tidigare känt mig som en vit heterosexuell man. Mm. Jag brukar alltid betraktas som en människa. Och då tänkte jag så här, ja vad kul. För, för den som är kvinna får hela tiden höra att hon är kvinna. Den som är utlandsfödd får hela tiden höra att den är utlandsfödd. Och, och de ses inte alltid som människor. Så jag tror att det handlar om att, att vi måste medvetande göra vilka, vilka möjligheter vi har i förhållande till, till de här kategoriseringarna som vi gör för att också kunna, kunna ge alla möjligheten att vara bara människor. Men det är ju, det är ju en, en lyxförumnad väldigt få i samhället att få bara betraktas som människor hela tiden. Och det är ju någonting som vi vill visa till fler människor. Men då måste vi också prata om om de problemen som finns är att det bara är en liten grupp som är människor idag. Om, om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår precis. Så intressant. Mm. Jag har faktiskt inte tänkt, för jag är ju vid medelålders och så vidare. Ja, det ja, är faktiskt intressant. Um, lite, ja, nu, nu ska vi få svettas lite här också. Um, ni vill ju höja, höja bensinpriset eller hur? Mm, jag och här har kommit kritik främst mot de norrut som är väldigt bilberoende och de oroar sig, ju som jag förstår helt enkelt, att de inte kommer att ha råd att ta sig till jobbet och så vidare. Mm. Vad, vad har ni att säga till dem? Den, den höjningen av bensinskatten som vi vill göra är väldigt, väldigt eh, marginell. Det handlar om max en 100 lapp i månaden för den som kör eh, normalköring. <mister> äh, är det då normalkörning ah i Stockholm eller i Norrland? För det skiljer sig. Uh, nej, uh, på landsbygden. Ungefär Jop. 53 kronor är det beräknat medan ungefär 70 för de som bor i städerna. För det är faktiskt så att de i städerna kör mer bil än de på landsbygden. Märkligt nog. Mm. Uh, så so det, uh, det finns lite siffror som, uh, som, som i alla fall för mig blev så här. Jaha, är det så här uh, uh. uh, i den här frågan? Uh, men det som vi vill göra uh, för att förenkla att för det på landsbygden är framförallt att vi vill bygga ut biogasmackar och laddstolpar för elbilar så att man ska kunna eh, transportera sig med miljöbra drivmedel på landsbygden. Och sen i städerna att då satsa på framförallt kollektivtrafiken för att få bort eh, trafiken från vägarna. Eh, även om man har en elbil så är det inget kul att stå i kö. Liksom. Nej, nej, nej. Så, så det är något som vi satsar på i städerna. Eh, och sen tycker jag också att det, det väldigt ofta blir en... en det ska man säga, väldigt konstig debatt om, om bensinskatten. För det låter som att det enda som människor som bor på landsbygden bryr sig om är, är hur mycket bensinen kostar. Och det tycker jag känns lite nästan nonchalant mot, mot de som bor på landsbygden. Mm. Eh, det handlar ju också om sådana saker som att. Eh, centrum i byar ska få finnas kvar att det ska finnas en, en, en drivmedelsmacka, att det ska finnas kvar bibliotek att byskolan inte ska behöva flytta in mm. eh, att man ska kunna jobba som småföretagare hemifrån och kunna gå runt på det och så vidare eh, att jordbruket fungerar och så vidare att det finns många andra aspekter som jag tycker är lätt ljus bort i landsbygdspolitiken och att, att det blir hela tiden för eller mot en och jag tror att det finns mm. andra frågor som är mycket mycket viktigare för, för landsbygden eh, än just bara mm. um, Och sen nu ska vi se. Ja, nu kommer in på, på lite annat här. För det här invandringen verkar ju bli ett, en stor valfråga. Uh, det kommer ju nog inte undan. Så det kommer lite frågor om det här. Um, ska vi se. Och jag var inne på er hemsida och läste. Och då står det så här på er hemsida. Vi kommer aldrig göra det svårare för människor att komma till Sverige. Innebär detta att Miljöpartiet aldrig kommer att stödja några förslag som ämnar till att begränsa invandringen på något sätt? så man ska tolka? I, I förhållande till hur lagstiftningen ser ut idag. Mm. Eh, ja, absolut. Det är en av våra absolut största hjärtefrågor. Och vi kommer inte vilja begränsa invandringen mer än den är idag. Och nej, nej, vill, vill ni vill ha en, en, en serie i framtiden här. Vill ni se fullständigt öppna gränser? Det är ju ett väldigt långsiktigt mål. Mm. Eh, men det är någonting som vi arbetar mot eh, om man jämför då med, med Sverigedemokraterna som vill stänga Sverige för att, mm. för att skydda det från något slags eh, hot utifrån. Så att säga. Eh, vi ser istället, eh, återigen det här du sa om, om att det blir lätt att svensk debatt fastnar i en fråga. Eh, eh, vi ser det här med att stoppa invandringen som ett. Eh, Eh, man försöker lösa ett symptom och inte själva problemet. Mm. Jag har personligen själv bott i en, i en liten by utanför eh, Linköping eh, som heter Återvedaberg. Eh, där lade eh, den stora företaget, den stora fabriken där alla jobbade, de la ner på 90-talet. för att De fattade inte att man behövde gå över från skrivmaskiner till datorer. Eh, och, och då blev det ju många lägenheter tomma och sådär. Och så tänkte, tänkte de så här, ja ah, men... Men flyktingarna som inte har någonstans bott. de kanske kan bo här. Eh, och så, så får vi liksom in folk eh, i bostadsområdena. Och det var ju eh, för vissa en, en snäll tankesåset. Men, men det ledde ju till mycket rasism i området eftersom ingen något jobb att gå till. Och det var väldigt ja, det lätt att säga invandrarna kommer hit och ta våra jobb. Mm. Men om man då hade eh, sparkat ut de här flyktingarna så hade ju knappast facit återuppstått igen. Och det hade liksom inte varit så att... att att lösningen på arbetslösheten hade varit att, att ta bort de stackars flyktingarna som, som kom till den här tråkiga byn som inte hade några arbetsgivare. Mm. Utan Miljöpartiet säger istället att vi då behöver jobba med en bättre småföretagarpolitik. Vi behöver sänka eh, arbetsgivargiften för de som är långt från arbetsmarknaden så att de har lättare att komma in och börja jobba. Vi behöver förbättra utbildningen så att –kompetensnivån hus och så vidare. Och då hade det kanske startat fler småföretag i Åtvidaberg. Mm. De som hade flyttat dit som invandrare hade kanske blivit jättekompetenta inom något område och kunnat bli ett företag inom det och så där. Mm. Så, så Miljöpartiet ser liksom den här viljan att begränsa invandringen som, som symptompolitik, ska man säga. Och och inte som att det berör själva grundproblemet. Ja, just det. Så därför så vill vi istället satsa på att få en mer inkluderande arbetsmarknad. Eh, bättre utbildning och, och mer möjligheter för alla typer av människor. Eh, än att vi bara säger stopp. Nu får inga fler komma hit. Nej ja, just det. Fan kul, du verkar väldigt kunnig så vi provar en lite svårare fråga, vi har ringt runt lite. Oj, är ja, men men det, det farligt. Det är bara passa om, om, om du inte känner Men senten är också för helt öppna gränser men de som de liberala de är vill ju också montera ner välfärdsstaten. Mm. Och i, inom statsvetenskap och så brukar man ändå säga att man får lite välja på en, en välfärdsstat eller öppna gränser tänker Miljöpartiet att man kan ha både och här eller hur, hur går resonemanget hur ser ni på välfärdsstaten kontra invandring om man säger så mm. vi ser det absolut som något som är kombinerbart eftersom, eftersom hur ska man säga? idag så är öppna gränser ett långtryckligt mål som vi arbetar mot vi vill få det öppnare och vi vill också stärka välfärdsstaten och där handlar det mycket om om just det här hur man ser på människor. Eh, kan man bli en integrerad del av samhället och få ett jobb eller blir man diskriminerad? Kan man få en bra utbildning och tillgodoräkna sig sin läkarutbildning från Irak eller, eller blir man utestängd från, från utbildningssystemet och så vidare. Mm. Eh, om man ska vara krass och räkna ekonomiskt eh, på människor så, så är det ju så att alla vi som föds i Sverige, vi får ju skolgång, vi får barnomsorg väldigt subventionerad, vi får sjukvård i många år och så vidare. Eh, om, en, om en vuxen person kommer hit och börjar jobba inom 5-10 år så har vi fortfarande gått ekonomiskt plus på liksom hela, hela grejen. Så att vi ser inte riktigt den konflikten utan det vi vill lyfta fram är istället eh, de mänskliga rättigheterna för de människorna som faktiskt flyr från krig och terrorism och, och terrorhot- där, där människor faktiskt riskerar livet för att komma till Europas gränser idag och, och där, där Sverige ibland då säger nej, stopp, ni får inte vara här ni har flytt, ni har liksom riskerat er era liv men, men de är ändå inte är välkomna för att vi har en så hård lagstiftning mm, just det. Så, så vi tror att det handlar mycket mer om hur man jobbar med integrationspolitik och hur man jobbar med en bra arbetsmarknad, bra bostadsmarknad bra, bra studiemöjligheter och så vidare alltså politik som, som rör alla i samhället mm. Mm. Ja intressant. Um, ska vi se? Jo och no, en annan fråga här um, som har blivit lite, lite hånade för det här talet om ett icke-våldsförsvar. Kan inte du lägga ut lite mer vad det är ni egentligen menar med det? Eh, icke-våldsförsvar det handlar framförallt om, om vilken hotbild vi ser mot Sverige. Mm. Eh, vi är inte för en nedrustning av militären på något sätt idag men det handlar om hur vi prioriterar resurserna inom militären. Tidigare har exempelvis regeringar valt att köpa in jas planet men har sen inte haft råd att ge piloterna någon flygtid i dem. Nej, just det. Eh, utan där ser vi att det är viktigare att prioritera personalen eh, och deras behov än att köpa in ny, ny utrustning i dagens läge. Mm. Eh, sedan så handlar det också om att, att vi ser inte... Ett fullskaligt krig vid gränsen, liksom, eh, som det största hotet mot Sverige. Utan vi ser sådana såna frågor som eh, ökade klimatförändringar, som eh, cyberattacker och, eh, och annat som större hot, kanske terrorism, som ju inte heller går att bekämpa på samma sätt som, right. som ett traditionellt frontkrig. Och eh, i, I den här frågan om, om branden nu i Västmanland som har varit, så har mm. det också blivit väldigt tydligt för oss att, att det finns en stor hot i Sverige när det gäller. Eh, när det gäller eh, extremt väder och, och naturkatastrofer som kan utvecklas. Mm. Vi har också haft extrem moska och skifall i Stockholm och eh, det har varit stora översändningar i, i västra Sverige som, som ni säkert känner till. Mm. Eh, Eh, och där ser vi också ett stort behov av att rusta Sverige. För det ser vi också som en säkerhetspolitisk fråga. Mm. Eh, om, eh, om det snämmar över i alla källor och husen blir förstörda då, då har vi också en annan, ett annat läge att vi måste... Vem ska bekosta det och hur kommer det gå till? Och, och här eh, är det något som vi vill satsa på liksom, för, för säkerheten skulle i Sverige eh, framöver. inte icke-vårdsförsvaret handlar framförallt om att vi också ser andra hot mot Sverige än bara ett ett frontkrig. Jag ska bara gå tillbaka lite till det här med invandring, för jag ramlade på en, en du vet somundersökningar utförs ju från Göteborgs universitet. Mm. Och i en nyligen gjord så var det bara 18% procent av de tillfrågade som sa att det var ett bra eller mycket bra förslag att ta emot fler flyktingar. Och då undrar jag vad tror ni att det här motståndet beror på och hur kan man förändra den här opinionen? Nej, jag tror just det handlar om att det är, är lätt i Sverige att att säga vi stoppar invandringen Då blir allting bra Eller vi, vi gör en enkel lösning På ett svårt problem eh, Och för oss så handlar det jättemycket om att jobba med Att eh, människor som flyttar till Sverige Ska kunna få ett bra liv När de är här Det handlar om att vi behöver förbättra svenska undervisningen, vi behöver förbättra möjligheten att få jobb, vi behöver förbättra hur bostadssituationen ser ut. Och när människor också kan bli en del av samhället eh, snabbare eller känna sig eller känna sig som en del av samhället, då är det klart de är en del av samhället, mm. eh, då tror vi också att... att eh, att opinionen kommer att vända och det handlar ju också om att vi har en väldigt segregerad bostadsmarknad och också arbetsmarknad idag som gör att människor inte möter varandra. Och Det här är också någonting vi behöver jobba jättemycket med att, att fler olika typer av människor ska mötas och få en relation till varandra och eh, inte se varandra som främlingar. Men ja, då tackar jag för mig. Ja, tack så mycket. Ja, Konrad. Det var det vi fick. Vi hade hoppats på mer, verkligen mer. Men jag hoppas att ni ser det som ett annorlunda program ändå. För det blev ju ändå något annorlunda. Men det här har vi ju som sagt inte gett oss på förut. Men vad har vi lärt oss av det här, Konrad? Ja, vi har lärt oss för det första att saker och ting tar otroligt mycket mer längre tid. Vi räknade väl att det skulle ta en minut att ringa upp någon och ställa frågorna. Det kan ta så flera timmar och ens komma fram till någon mm. sen tror jag mig att glöm man ska inte presentera sig som Konrad som <coughs> från Radio Länsman utan man ringer bara och, som, som privatperson man behöver inte presentera sig mm. äh, nej det är väl jag som är känd att man vill vara ärlig och öppen men man ska tydligen inte vara ärlig Ärligt, och ärlig. Jag skiter det. Det de säger till oss som privatpersoner är någonting de borde kunna stå för kan man ju tycka. Mm. Sen känner väl jag personen liv säger att jag skulle inte vara riktigt bekväm med att till exempel ringa en Moderat som privatperson och så luska ur han vad han egentligen tycker om invandring och sen eh, publicera det för då har de ju förstört hans liksom. Mm. Eh, Nej, det, sån, och sånt, sånt, det är sånt är sånt vänstern håller på med. Det är håller ja, inte på sånt med. Vill vi inte hålla på med. Nej men vad har vi lärt oss mer? det är rätt tufft att sitta och ringa människor, det är ju liksom såklart inte helt behagligt att ringa främlingar hela tiden, men jag är väldigt glad att vi fixar det här att vi äntligen kan börja ringa upp folk, för det finns ju många journalister och så man skulle vilja ringa lite mer dagsaktuellt om du förstår ja men som du gjorde med Stockholms-trafiken här till exempel, sånt ser man ju nästan dagligen någonting man skulle vilja ringa. Så det får väl bli lite bättre på, jag tänker. Sen blev ju inte det här som vi trodde. Alltså, vi, vi hade ju då tänkt, första var liksom att vi skulle kunna ringa alla partier, alla åtta partier. Och ställa <laughs> lite frågor och få lite korta svar och sådär. Men det här fick vi ju sakta då, ner, ner och ner och ner. Och jag menar, vi hade ju velat få tag med Sverigedemokraterna till exempel, men de hade ju inte tid överhuvudtaget. Ja. Så det är mycket som har vi fått stryka på foten Till och med, men herregud Så, ni får ta er för vad det är Och så säger vi att vi är jätteglada För 1000 gilla och vi jobbar ju hela tiden på att förbättra oss och förbättra vårt program och så. Och vi är redan på väg mot 1100 gilla. Och ni vet ju att vid varje hundrade program så kommer en extra sändning. Och riktiga specialprogram kommer ju vid lite större siffror. Och nu har vi testat på det här. Nu kan vi bara bli bättre. Och vi önskar er en jättetrevlig dag. Så kommer vi tillbaka igen på lördag med ett nytt program. Precis som vanligt. Ni får ha det så bra.